Kapittel 6 Da var det at kong Daraios utstedte en befaling, og de foretok en undersøkelse i huset med opptegnelsene over skattene som var plassert där i Babylon. Och i Ekbatana, på det befestede stedet som var i provinsen Media, ble det funnet en bokrull, og i den var følgende memorandum skrevet. I kong Kyros år utstedte kong Kyros en befaling angående Guds hus i Jerusalem. La huset bli gjenoppbygd som det stedet der en frambærer offre, og dets grunnmåler skal bli fastlagt. Dets høyde skal være 60 alen, dets bredde 60 alen, med tre lag steiner som rulles på plass, og ett lag tømmer. Og la omkostningene bli betalt av kongens hus. Og la også gull og sølvkarene fra Guds hus, dem som Nebukadneser tog ut av det tempelet som var i Jerusalem og førte til Babylon, bli gitt tilbake så de kan komme til det tempelet som er i Jerusalem på sitt sted og bli plassert i Guds hus. Nå, Tatnai, stattholder på den andre siden av elven, Shetar Bosnai og dere, deres embedsfeller, de lavere stattholdere som er på den andre siden av elven, hold dere borte derfra. La arbeidet på dette Guds hus foregå uhindret. Jødenes stattholder og jødenes eldste skal gjenoppbygge dette Guds hus på dette sted. Og jeg har utstedt en befaling om hva dere skal gjøre med disse jødenes eldste, slik at dette Guds hus kan enoppbygges. Og fra det kongelige skattkammer, av skatten som inndrives på den andre siden av elven, skal omkostningene omgående betales til disse sunne og sterke menn uten avbrudd. Og det som trengs, både unge okser og værer og lam til brennoffrene for himmelens Gud, vete, salt, vin og olje, nøyaktig som de prestene som er i Jerusalem sier, det skal gis dem til stadighet, dag for dag, uten at noe forsømmes, slik at de til stadighet kan frambære formildende offre til himmelenes Gud og be for kongens og hans sønners liv. Og jeg er utstet en befaling om at enhver som overtrer dette dekret skal få en bjelke revet ut av sitt hus, og han skal pelfestes på den, og hans hus skal gjøres til et offentlig avtrede på grunn av dette. Og den Gud som har latt sitt namn bo der, styrte en hver konge og etter hvert folk som rekker sin hånd ut for å begå en overtredelse og ødelegge dette Guds hus som er i Jerusalem. Jeg, Darius, utsteder her en befaling. La den omgående bli fulgt. Tatenei, stattholderen på den andre siden av elven, Shetar Bosnai og deres embedsfeller, gjorde da omgående dette, akkurat som kong Darius hade sent beskjed om. O yödnemes elste byggde og gjorde framskritt som følge av at profeten Haggai og Sakaria, Idos sønnesønn, profeterte, og de bygde og fullførte det etter Israels Guds befaling og etter Kyros og Dareios og perserkongen Artaxerxes befaling. Og de gjorde dette huset ferdig til den tredje dagen i månemånden Adar, det vil si i det 6. året av kong Dareios regjering. Og Israels sønner, prestene og levittene, og resten av de tidligere landflyktige, holdt innvielsen av dette Guds hus med glede. Og ved innvielsen av dette Guds hus frambar de hundre okser, to hundre værer, 400 lam, og som syndoffer for hele Israel tolv geiteboker etter tallet på Israels stammer. Og de insatte prestene i deres klasser og levittene i deres avdelinger til tjenesten for Gud i Jerusalem i samsvar med forskriften i Moses bok og de tidligere landflykte holdt så påsken på den fjortende dagen i den første måneden. Siden prestene og levittene hadde renset seg alle som en, var de alle rene, og de slaktet så påskoffre for alle de tidligere landflykte og for sine brødre prestene og for seg selv. Deretter spiste Israels sønner som var vendt tilbake fra landflyktheten, og lik en vær som hadde skilt seg ut fra urenheten hos nasjonene i landet og var kommet til dem for å søke Jehova, Israels Gud. Og etterpå holdt de de usyrede brøs høytid i syv dager med glede, for Jehova fikk dem til å glede seg, og han hadde vent Assyrias konges hjerte til dem for å styrke deres hender i arbeidet på den sanne Guds, Israels Guds, hus.